O khejrë al-hedi Hedi o Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam O sharru l-umuri muhdathatuha O kullo muhdathatin bid'a O kullo bid'ahtin balala O kullo balala tin finnar Vë dhe zëtë ndëruar Do t'ju kërkoj falje Në ditët e sotme do bëm një ndërpër e rje Por shakti një teme Cila është bërë temë në më thënë E diskutuar në radhë dhe muslimanve Në lidëm i në qështje akideje E cilë është një çështje shumë e rëndësishme që i intereson çdo muslimanit të di, edhe pse në pamjen si e parë ajo duket si çështje e parëndësishme, por rëndësia saj duket dhe do të tregohet inshallah gjatë mësimit. Sigurisht ka shumë çështje të cilat njeriu i mendon që nuk janë të rëndësishme, por janë shumë të rëndësishme. Dhe për këtyre është shembuj për shkakun që i ka pasur çështjen e ne, që Allah subhanahu wa taala është mërzh dhe nuk usht kudo si mendojnë mendonin shumë njerëz. Edhe, në pamitë parë, këtë qështë e dukështë e si qështje një shumë bërëndësishme. Por, gjëtë shjarimeve, keni vërë re vetë se rëndësie saj shkonë dërnë atë piqa i cilë e besonë të ndëgjëj dërnë nga feje e islame. Pandede, këtë qështë i të cilën për cilën dhe do të diskutëm sotë, e kemi prekur për para disa mësimesh, edhe ka shaktuar dhe më hëndën fjalë të kënjerëzit, Dhe kjo kanë në kjo më ka shtyrë që ne të flasim për të çështje vetëm për të çështjen në këtë mësim, duke sqaruar atë nga fillimi deri në fund me të gjitha argumentet to cilat ekzistojnë në lidhje me këtë çështje. Edhe kjo çështje është çështja e qëndrueshmërisë së tokës dhe që toka nuk lëviz, edhe dhe rrotullohet rreth saj ose e kundërta e saj, siç besoim mosbesimtarët. Edhe ajo që më shtyu Porta serioze e çështijë është se shumë njerëz nuk e dinë të ligjje dhe, dhe nuk e dinë rrezikun e saj. Dhe ne do t'ju rregojmë rrezikun e kësaj çështje edhe asaj akideje. Gjithashtu shumica e njerëzve duke mos e përfituar këtë çështje se si është në të vërtetë, ata dalin nga e vërteta duke besuar gjëra të kota me pa njohur me pa njohurinë e tyre dhe pa dijen e tyre. Prandaj, si ston dietarët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 nuk e njohin realitetin e saj dhe as nuk njohin se kush prej prej këtyre pjesëve të kësaj shkencë është i sigurt dhe kush nuk është i sigurt dhe kush është diçka e prerë dhe kush nuk është e prerë dhe kjo gjë i bën njerëzit pas saqë të humbin nga e vërteta. Prandaj al-Shekhul Zemtimi më tregon për filozofët, të cilët ishin muslimanë në origjinë, edhe ishin marrë me filozofinë. Thotë ajo që i shtyu ata që të të dalin në e vërtetëersa të as të njihin filozofinë siç duhet, sepse ata e njohun se si çdot filozofinë ndërskuën tek fundi i filozofisë ato këty të vërteta sepse e pa që nuk kishte gjë ndërsa gjithmonë problemi nuk është për ato të cilët nuk e nuk e njohin fare të kotën as për ato të cilët e njohin shumë mirë të kotën dhe dinë që e kota nuk ka vlerë por problemi është për ato të cilët njohin një pjesë të kotës dhe kjo pjesë nuk nhifet për ty në formën e duhur dhe kjo i shtyn ata pas saqit të mohojnë të vërtetën prandaj për këtë shkakun e vedosëm sot të flasëm për të qështje që të asjerojmë të nga fillimi saj edhe më vijen kesh në më thëjnë që të fillojit të qështje nga fundi faktik esh një nga fillimi edhe fundi kësa esh të regojnë se sa mendime kanë shkenstarat në lidhe me të qështje në kohën e sotme sepse, si që a thash, fatkisija jo në shë ne jemi të ditur i një randë të ditur kemi të gjuar disa gjera, edhe një randë në këmi të gjuar gjitha p në ajo shyrë dishka në shkollën tona që edhe kjo domethën çështje është çështje domunë që ë toka rrotullohet ditilit edhe ne e kemi marrë atë si një prej gjërave të cilën nuk pranon diskutimin. Edhe këtë gjë do të diskutojmë tani. Prandaj po u them që kjo çështje në radhë parë nuk është çështje prerë të shkencëtarë të kohës sot, me siguri do ta trajtojmë tani. Këtë gjë nuk, nuk nuk kjo nuk është prerë edhe këta ata e të regojnë vetë edhe jenë, dhe më thënë, e shprejnë një formë që ajo qështje është një prej qështjeve të diskutuash me të këta. Për ndaj, shkencëtarët e sotëm, edhe për para këtyre, kanë hedhur dy hipoteza në lidhje me rëtullimin e tokës rëdhjellit ose djellit rëdhjellit të cilat quhen heliocentrizmi, heliocentrizmi, i cili hedh hipotezen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 por në 100 vjeçar, deri tek filozofët e vjetër. Edhe realiteti i shkencëtarë të sotëm nuk kanë treguar ndonjë gjë të re në, në lidhje me këtë çështje, por vetëm kanë vërtetuar që kjo çështje nuk është çështje për herë të katërt. Prandaj sot kemi një grup shkencëtarësh, të cilët kanë hedhur hipotezën e heliocentrizmit, domethënë që qendra është dielli dhe jo toka, dhe toka dhe planetet e tjera rrotullojnë rreth diellit. Edhe ai i cili e kanë mbështetur, domethënë në, në formën primare, edhe ka qenë atë para që e kanë mbështetur këtë lloj hipoteze është Koperniku. Realiteti i këtij personi është i ky vetë këtë lloj hipoteze ka dëvidur. Edhe ky ka bërë një libër i cili ka folur për shkencë, këtë libër në të vërtetë, siç kanë dëshmuar ushqenstarët përëndimor, edhe lindor, e ka vje dhe për një muslimani, i cili qëhet Muhammed Nasrë Tosi. E rëndësishme është në që këjë Koperniku e ka hedhër të lojësit këtë, këtë hipotezë, hipotezën e rëtullimit të tokës dhe djelit. Edhe nuk ka thënë dhe i vetë, nuk ka thënë që kjo është një që kjo është një kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo ës Por ta pyetur pse e ka thënë të lloj teorië, pse e ka zërtolloj hipoteze, ato të cilët e mbronin atë dhe e mbështesnin, për këtë arsye ti thon që ai nuk e ka nuk e ka hedhur të lloj hipoteze si realitet, por e ka e ka dhënë këtë lloj hipoteze sepse kjo lloj ky lloj modeli është më i thjeshtë për të përfituar llogaritjen e hyjeve që rritullohen në diellit. Kjo ka qenë justifikimi i tyre. Thot një për i djetarëve të sotë me cili quat Fred H Hueli. Gjithashtu, një tjetër e cili quat Bol Davids dhe një tjetër e cili quat Bernard Russell. Thot, heliocentrizmi është një qështje, thot, e cila është qështje e diskutueshme. është qështje e diskutueshme e cilë nuk ka në të siguri. Këta jenë shkenstar të kozë të sotëme. Pra në më përmëndajmër të tyre që të jemi Në më thënë sa më të qartë Në të që themi Bile thot një prej filozofëve, një filozofë amerikanë Bashkohor Një cili quat uh, Walter Stis Thot një Sigur një person thot Të pretendoj të kundër të në Eksaj gjëje që thonë këta Të kundër të në helucentrizmit Nuk do kishtë e shansë njëri Që ta kundër shtonë të këtë loj gjëje Dhe ta konsderon të këtë Këtë loj hipotezit gëbuar Sëpse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 dhe përmenden edhe mërat e duhura të, të cilët tregojnë që kjo është thjesht një hipotezë, fjalë hipotezë do thotë që hidhet si mendim dhe nuk është i sigurt, ska asur siguriën ta. Qi tregon më që dielli është qendra dhe rreth diellit rrotullohet toka. Ndërsa mendimi i dytë thënë thamësh mendimi i atyre që quhet domosën shkenca geocentrike. Ndërsa në ditët e sotme kanë dal disa shkencëtar që e mbrojnë këtë dhe e kanë quajtur këtë shkenca neo-gjeo-centrike dhe fjallën neo-gjeo-centrike dhe thot shkenca gjeo-centrike e re dhe këta në shkenstarë përshkohorë të cilët në bështesin i denë që toka është një qender, qender dhe dilërë të lodrë të tokës dhe ju toka rrët djelit dhe kam për të lëgjështë argumente të tyre sikur se kanë argumente të tyre atatë partë dhe realiteti është qështet të tila janë qështit të pa përera me thikë dhe është pa mundur për njërëzit që t'i përrecin oto me thikë. Prandaj, dhët, nuk ka mundur asë një për i djetarve që t'a vërdetoj në mënyrë të perceptuashme. Kam përshëllin në fjanë të perceptuashme dhe mund që mund të shikohet, mund të preket ose me fakte, që jam fakte dhe mund të bindëse që djelë është një qenderë dhe toka rëtullore djelës. Nuk ka fakte për të Ata nuk kanë kan pasur mundësi që të zbulojnë dhe gjëgjënë më thjeshtë se kjo. Bile, tërgojnë që është një, një fizikantë të cili quatë, i kohës sot me quatë Stephen Hawking. Ka ndetur një kohë të gjatë, duko përpjekur për të gjëgjëtur, në më thënë për të gjëgjëtur, për të të, të qështjën që e tëry që i quenë vrima të zeza, ju kene gjuar për të gjëquenë vrima të zeza, Edhe këto domethën një vësht si çështi domethën të mbaruara. Është vonvula primo deza, ka vrimë të zeza dhe mboroj ku më bët. Nuk guzon një jeta kundërshtoj ti mund të zhvlimë të zeza. Shë thotë këtu tash. Stephen Hawking thotë kandidon një kohë gjatë doku u marr me çështën e vrimëve të zeza. A ekzistojnë apo nuk ekzistojnë? Ky është ai domethën situosh flamurtari për vrimën e zeza e cili ka hapur si hipotezë. E thotë është marr në disa lloj fushë për llogaritësh matematike mantës e cileve ka dhe thën, ka mashturë vetën e vetë dhe, dhe janë mashturë dhe shumë shkenë starë tijer për e fjatës ti mos për të njështë dhe thjeshtë duke vërdetuar mantë të këtyre për logaritje dhe matematike që pas ka vrima të zezat që i quen në univers të cilat besoj se keni gjuar për to kur pasajnë fund të fare del kuj vetë po Stephen Hawking dhe thotë që këto dhe për, për logaritje që baroni ishë nga bimë nuk, nuk ka vrima të zezat Kurse ne do të thon fati jonë domosisi si si njerëz ose si muslimanë domoshemë do të na që ne themi bishit të si tjerëve gjithmonë çfarë thonë ata ne themi amin. Edhe i besojnë direkt, sikur më qejn fjalë detyrë Kur'an. Në një kohë që i tallët me tallët me mendër i njerëzve, edhe ato që e pohon para e pohoi para një viti e mohon pas një viti. E kjo është fatkeqësia. Prandaj tregojnë dietarët që është një lloj është një lloj fizike, e cila merret me çështje të cilat nga ana nga ana do të thënë reale janë fantazi. Janë gjërat papërmbushme. Këtë gjë e shpreh Albert Albert Einstein në lidhje me ë këtë lëndë fizikë. Ai thotë tregoni një shembull do të thënë i cili bën dallimin ndërmjet por llogaritëve matematike edhe fizikës, të cilat ka të bëjë me realitetin gjë gjë që, që domethënë rezultati i kësaj që duat duat themë është që nuk mund të arritë do njëri u man të prollogoritjeve matematike që të nxjerrë rezultate të cilat janë të prera me thik, edhe pse ato lloj llogoritësh mund të jenë sakta. Prandaj tregoj domun thotë që është një një shkencë një shkencëtar i cili quhet Schröder Neger. Edhe ky do të ka treguar një shembull për të çështje e cili quhet shembulli Macus. Kjo shembuli matës dhe më dhe është një shembul të shumë i vështirë për të kuptuar dhe më vetë nuk i për nuk kam karitur të kuptoj se ku është dhe më një, dhe më një ideja këti shembulit përtsisht por qëllimi këti shembulit është që kjoj mantë të këti shembulit tërgojt dhe më dhe më dhe që pëtë fundës është një matës në një ambjent të mbyllur edhe brënda saj ndodhë dhe dhe më dhe një en me helm edhe këtu çekiçi 50%, enes, helmi, 50 existon, dëmën, është mundësia që ti birënës, edhe dalë helmi dhe 50% nuk ekziston. E rëndësishme domthonë rezultati si i kësaj është sipas këtij, domethënë sipas dyshkanëtorit rezultati është që nga ana matematike, nga ana matematike mazja është edhe e gjallë edhe e vdekur. Nga ana matematike nuk po them dhe e gjallë, e gjallë ose e vdekur. Domethënë këta thonë ana matematike, kjo i bë gjallë një mazze ti et edhe gjallë edhe vdekur. Domthon kështu kështu e kanë shpjeguar këta. Ndërsa nga ana fizike thotë kjo është e pamundur. Dhe kë ky ky lëre e realitetit, domethënë kjo është ajo ajo pa domethënë pa mundësi aty që ti shpjegoj gjërat në realitet. Domethënë bëjmë bëjmë për logaritë që në nganë automatike mund të jenë ja shumë të sakta, edhe në fund fare dalim me rezultate që ishin gabim në realitet. Prandaj dhe një numër shkencëtarësh kanë folur për në më thënë, për domethënë për largësinë e yjeve, edhe është një yll i cili është në që quhetat brenda sistemit ton diellor. I thon arabisht Zuhra, dhe nuk e di çfarë shuar, çfarëimi përshtatet në gjuhën shqipe, se, s'e kam kërkuar. E thotë kishin një prushtypë, ky kishin një largësi të caktuar nga toka. Dhe gjatë mbas disa kërkimeve më vonë, vura domunë që ky ky yll ishte shumë herë më afër se sa ç'e kishin menduar ata. Kështu që ata thon fund diçka nesër, thon diçka tjetër, edhe vetë e pranojnë domunë që këtë çështje janë nuk kënë qështet prajëra dhe unë po themi një dishka kush dë shëron që ta kërkoj të lojtë qështje që ti të veti binu, veti qëtë mund të futat në internet shkotek uh, faqe Google edhe kërkoj aty fut në shkur e jemi geocentriz që do të gjënë të geocentrizmi dë mëndë që qëndra është toka futat e mërë edhe të shikosh dë mëndë që do gjesh dy modele të sistemi djëlorë të dy e modeli kanë të reguar shken Edhe modeli i qendrizmit është mbështetur po nga shkencëtarët sot, që quhet neo-qendrizmi, thonë, qendrizmi i ri i mbështetur me fakte. Kurse teoria gjithashtu është një lloj hipoteze që kanë hedhur shkencëtarë të tjerë. Kështu që si ka mundësi domodin që mbas gjithë sa çështjeje të dalë muslimani do të, të besojnë një diçka që është gabim nga Al-Islamit, një është gabim nga realiteti, dy në mënyrë të verbër. Dhe gjithë kjo vetëm se sepse njerëzit nuk e njohin të vërtetën si ç'është. A solar lidhni siç është. Sepse sikur nëse një njeri ti ishe shkencëtar dhe ti jifte këto këto mendime siç duhet, normalisht do të mos shtosh për këtyre fare, sepse i disë çfarë janë ato vërtet. Por ne nga që i kemi marrë ato dhe kemi studuar për shkolla si gjëra të mbaruara, gjëra që nuk parëndiskutim, paditur ne në, në të vërtetë se kush janë argumentet e tyre të për këtë lloj gjërave që ata pretendojnë, ne mëancsa pasaj shkojmë te këaj që kundërshtojnë të vërtetën. Nisoj Ky shembullion është një soi siç siç bëjnë një grup njerëzish të cilët janë të kapur fort dhe janë fanatik pasi më dhehebi. Kur ti thua ka thon profetit sallallahu alejhi dhe selam, ai thotë po pse thot? Ima Abu Hanifa thotë, nuk e dinte të, të hadithot, dolet i burr më i mirë se Abu Hanifa edhe këta. Kur ti thua ka thon Allahu ka thonë do bëri ti thotë, po pse thot? thot. Këta shkenstare domethënë pasën foto kot? Mos vall, ta kanë zbritur me qeli. Edhe un për nevojë u atërgoj këtë çështje vetëm për të, për t'u bindur në që këto këto gjëra domethënë janë çështje jo jo të prerë, jo të sigurta, jo të qarta tek vetë shkenstarat. Përkundër se ata kanë vënë në diskutim këtë çështje. Edhe një prej fakteve që tregojnë ata vet në lidhje me këtë çështje është ajo që quhet frame of reference, që do thotë korniza e referencës. Domethënë që ti gjykosh tashin se kush domethënë rritullohet diçka ose nuk rritullohet ose lviz ose nuk lviz do të isht jashtë saj do ta shikosh në një në një referencë tjetër prandaj thon jap një shembull sikur të kesh një të thjesht një tren duke ecur dhe një person është në krah të djathtë të trenit një person në krah të majt. Ajo që është ajo që është nga një oran e shikon diellin duke trenin duke ecur, do treni po ecën po ikën djathas, kurse ti i thotë treni po ecën majtas. Treni po ecën majtas sepse ai ka të majtë trenin, kurse ti kurse ti i ka krah të djathtë treni çart. Qëhtu që vendi ku ku ndodhet një njeriu ndikon shumë në perceptimin e gjërave. Prandaj çfarë ndodh? Kur ti do dë të dëshirosh të vërtetosh se rrotullohet toka apo nuk rrotullohet, ku do bazohesh? Do bazohesh tek yjet. Mirpo ti në të vërtetë nuk ke siguri, këto yje janë alvizën apo nuk lvizin? A janë stabile apo nuk janë stabile? Edhe që të arrish të ulë rezultati i ti, duhet të shkosh tek yjet që të vërtetosh se janë stabile. Por ti do të thonë në të vërtetë, prandaj shkencëtarët sot mund të dalin rezultate që të gjykosh për të lloj gjërave, do të thonë që dielli lëviz ose nuk lëviz ose hëna ose toka lëviz ose nuk lëviz, duhet të dalsh në univers fare dhe të shikosh gjërat nga jashtë. Sepse ti duhet të kesh një pikë referencë tjetër, të cilën ti i sigurt që ajo është fikse dhe në bazë të saj po s'bazosh tek lëvizja e asaj që ti e shikon përpara teje. Përndryshe nuk e mund si të të vërtetosh të lloj gjëje kurr. Pra ndërë këtë gjështë dhe nuk ka një ka një ka një të prejra sa që përindendojnë mëzbesim të arëtë. Thotë Walter Sties, është një filozofë Amerikan, bashkohorë, thotë nuk është më nësak të që të thuash, që djeli është e i cilë nuk vizë të togër dhëtë rrëth djelit, nuk është më nësak të sa të thuash të kundët në nësaj. Edhe nëse, në më thënë, një person do të alinit të lojnë mendime, do shkone me mendimin e të kondur, tështë si, që toka nuk visë të dili, rëtullohet të rët tokës. Nuk do kishë se njëri mundësitët që të ahithë dhe por shtë lojnë mendime me fakta. Kërë nuk është fele ime, është fele të mos besimtaret. Me gjithë të mund vjen keqë të më thënë që sotë në ditë dhe sotë me, ne besëmë atë që thë mos besimtaret dhe le më atë që thë t Ërëndësishme është që kjo ishte si parathënie për të kuptuar që kjo çështje është çështje e diskutueshme tek vetë ata. Ndërsa tek ne si muslimanë sa nuk është e diskutueshme. Kjo çështje tek njeriu si musliman ka vetëm një zgjidhje. Mosi ti e kuptove që vetë shkencëtarat nuk kanë rënë dakord në këtë çështje, por kanë më shumë se si një mendim. Edhe kanë dhënë modele, kur them fjalën model, do të thotë se njëri është një lloj përfryturimi që ai ka vënë në menden e vet në, në lidhje me sistemi diellor, diellin tokën e më rradh. Ky lloj përfrytërimi e ka hedhur tek njerëzit, edhe ka e ka vërtetë domundurish përpikut që të jemi diabet disa fakte për këtë lloj gjëje, edhe megjithatë ato janë në vërtet janë larg të vërtetës në lidhje me atë të që ato e quajnë heliocentrizm. Ndërsa për sa i përket argumenteve nga Kurani dhe Suneti, për pra ato që ne themi janë shumëta. Edhe ajo që themi ne dhe që besojmë edhe që besojmë që, besojm që nuk ka tjetër në vërtet për kësaj, edhe mbas vërtet është vetëm ekota, edhe kjo lloj çështje nuk parënon kontradiktë në Islam, sepse kontradiktë në këtë çështje do të thotë humbje, humbje rrugës së vërtetë. Edhe prandaj do ta sjellim këtë çështje pse është humbje, po u themi ç'argumentet e shumta. Për këtyre argumenteve, të cilat janë treguar në Kur'an, është që Allahu subhanahu wa ta'ala në ka treguar neve për diellin Gja Elvis në shumën e të kurnorë Bileshiu më thëmi ka përmendur me 10 rajete në një fetva që është pyetur për këtë çështje dhe ka thënë këtë që po u themi ne dhe ua kemi dhënë fetvan një fotokopje kush donte para ata mësuesish Bileshpiu u shpytut u themi ka thënë është pyetur një person i cili jep te gjeografi i ka thënë ose eh, hun jap gjeografi thonë në gjeografi thuhet se gjell rrotullon rreth tokës fali toka rrugëlorë të diellit. I thashë edhe nuk lejohet të të mësojësh një zotëllëje, që është vërtet, a ka bin kundërshtim me Kur'anin e Suretit. Por kondo du të duhet të mësojësh të kundërtën, e cila është në Kur'anin e Suretit. Edhe po tash e kosh Allahu subhanahu wa taala sa herë për mëndillin tregon lvizjen e diellit, lindi dielli, perëndoi dielli, por shumë për historinë e Musa alayhis salam, për historinë e Ibrahimit alayhis salam, tregon që Ibrahimin alislam po dialogon me Nimrudin dhe i thotë Allah subhanahu wa taala je bie te divdes rop. Kurse Nermudi tha dhunja pe divdes. Nga te i brojën minister po diskuto këtë gjë, sepse kjo ishte domethënë ishte një lloj përgjigje pa vlerë, që s'kishte kuptim në të vërtetë. I tham mirë atë, Allah subhanahu wa taala e sill diellin diellin nga lindja në perëndim. Çohet nga nga perëndimi në lindje. Ne çepikoje, nis të thoshte. E rëndësishme është që Ibrahimu alayhis salam thërnundë, Allahu e sill diellin nga lindja në perëndim. Nësa, e për, për dhe nësë në sa ajse ajet e Kur'anit e kujnor për përmendur dhe në sunetën e Suas Kef që Zot Allah subhanahu wa taala dhe dielli u del aty në lindje pastaj në perëndim dhe u anova të bëhet, gjithëto veprime që tregon për diellin, Allah gjithashtu thot Allah subhanahu wa taala, "Wa shamsun tajjri li mustaqarrin laha", dielli thot vrapon për në vend ndryshimin e tit fundit, për vrapon. Gjithashtu edhe për hanun ka treguar që Allah subhanahu wa taala që ajo mund vrapon gjithashtu. Gjithë ato Kur'anit tregojnë domthon se dielli lviz Kurse për tokën nuk është treguar neer argument i vetën që tokalviz. Po një argument sikur tregoshe, një një argument që kanë përmendur ata që pretendojnë që është argument që tokalviz, është fjala që ka thënë Allahu subhanallahu te nëmel, "Wa taral jibala tahsabuhā jāmidatan wa hiya tamurru marra sahāb." Thon ti që malet dhe mendon se ato nuk lëvizin, por ato thot vrapojnë si era, vrapojnë si ret. Është kanë përmendur këtë argument që tokën tokë rrotullohet dhe këy është domethën nga argumentet me çesharake. Sepse këy është problemi i këtyre njerëzve të sotëm, të cilët duan ta shtrydhin Kur'anin dhe nxjerrin prej tyre argumente që u përshtaten xhefërave, edhe pse to nuk janë të vërteta. Po ne po sikur të vësinin që kanë vënë sahabët, por këtej Kur'anor thonë që ky ajet Kur'anor ka për me ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala ndryshon tokën. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka bërë malet përforcuese për tokën, që mos lukohen, siç do të tregojmë të tash të inshallah ka burmë malë përforcuese dhe ditën e gjykimit toka ndryshoi prandaj edhe malët bën pluhur ndryshon toka edhe prandaj se tot Allahu subhanuhu te hi shikon malët do duken sigurisht janë pavishme por ato do ikin se ret ka thën ka thën dietaret se neft janë para tan ka për qëllim ditën e gjykimit kështu që nuk i lejohet njeriu të vit të japim të bëjë një shpjegim të Kur'anit në kundërshtim me shpjegimin e tyre jo sepse ata kanë qenë dietar fizike ose filozofië por sepse ata e njihin Kur'anin më mirë se ne. E para dhe e dyta, nuk ka mundësi që gjithumeti Islam të bjerë në humbi. Kjo nuk lejohet në Islam. Nëse nëse do lejoheshë në që, si le në që të binë të gjithumeti Islam në humbi, atëherë bie që çdo kush ta shpjegoj Kur'anin sipas dëshirës, atë do pretendoj çdo lloj gjëje në shpjegimin e Kur'anit dhe ti nuk ke mundësi dot që të argumentosh kundër të ndesaj. Kështu që nëse ne do i hedhim poshtë gjithë mendimet e sahabëve, atë kur nuk na intereson ne për të dhënë shpjegimin që na pëlqej në Kur'anin Atëherë çfarë përgjigje do të japim ne në shije vënë sa tani na thon ne që lopa që ka përmendur Allahu subhanallahu ve te në Bekare thot është Aisha. Dytush ia po nuk është Aisha, thush lopa, ka të, Musa i njëjë thot Allahu subhanallahu ve te do ka folur më vonë, ka folur qysh 3 herë se ka pas për qëllim Aisha thonë ata. Siç ka thënë Allahu subhanallahu ve te thot për marrdhënien seksuale, normalisht burrit dhe gruas ka qytur kuran preke. Nuk nuk, nuk, nuk thon, për, ka thënë marrdhënien seksuale, ka thënë ka qytur preke. Kush do këtu thot ka ka thënë lopa dhe ka pas për qëllim Aisha për gjithë diaj aposhti, përgjigjja më saktë që do të japësh ti njeriu ti e rvend të thua skaq, çdo shpjegimi që jep ti Kur'anit nuk është e njohur as nga profeti saallallahu aleyhi dhe as nga sahabët. Edhe çdo lë kundërtim i ty që tregon që kjo është humbje, sepse ti po jep shpjegim Kur'anit pa skuqosë të tës, në kjo në këtë lloj forme, po qëse ne doja hapim portën që çdo kusht ti jap shpjegim Kur'anit pa skuqosë vetë, edhe pse pikë bën kundërtimet para tan, atëherë nuk ka kufi më që mund ta mbyllë njëri ta shpjegoj Kur'anit tek ata ti. Pa asnjë kufi fare, absolutisht. Për nevojën e sahabëve, sahabët, sahabët do të thonë për ajetin e sures Nemel, flet për ditën e gjykimit, në flet person. Ky është një nga argumentet më të fuqishme do të tyre që tregojnë. Edhe unë po them me sfidoj çdo person që të më sjellë argumente nga Kurani që thonë se toka rrotullohet. Jo vetëm Kurani, por edhe nga Sunneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu. E sfidoj po them. Ndërsa argumentet që vërtetojnë të kundër tësaj që toka nuk rrotullohet, thamë që e para është Allahu subhanahu wa taala saher ka përmendur diellin për në Kur'an. Ka treguar lvizjen e tij. Lind, perëndon, gjithta e treguar në Kur'an. Dhe fjala lind perëndon kujt i dedikohet? Fjala lind. Kush lind? Toka lind? Dielli. Gjithashtu, disa, domethën, kanë marrë si argumentetin e mësurës si jashtë që toka rrotullohet, thonë, "La shamsu yanbaghi la han tudrikal qamar." Thonë, nuk i takon hënës, nuk i takon diellit që ta arrijë hënën. "Wa lel leilu sabiqun nahar." Gjithashtu dhe nata nuk at, nuk e arrin ditën u kullun fi felki yisbahu li tajjid thotot ne nje felek felek do thot rumbullaksi lotojn thon kur thot gjith ka perqëllim domosht gjitho kshu perfshijet e toka mir po po ta shikosh me vmendje a e lexuar nitën a përmendin gjith toka në jet përmendin gjith toka në jet si mund të ti tfuzesh nga më, nga vete jote diçka që nuk ekziston në Kur'an duke pretenduar se kjo ekziston ose ekziston allah u ka thën toka allah u ka thën dielli dhe hëna dhe në këtë buthemi dielli dhe hëna rrotullohen Sikur se hanë rëtullohet rët rad, të augës, gjithashtu dhe dhe rëtullohet rët të augës. Bila, Ibn Abasi, ka një lezim gjithashtu dhe Ibn Mesaudi, në lidi më ajati, thot. La shemsu jenë bagi ila antutreke al-qamr, ola lejlu sëbikun nëhër, o kullu me faleke jesmëhon, thot. Thot, wa shemsu, thot, të gjri li mustaqarril lëha, shu, li mustaqarril lëha. Dhe, li, thot, shkon dhe rapon për në vënd të ndërimi rritit fundit. Kurse, Ibn Abasi ka lezuar le duke thënë le, O shemëso të gjri La musta karra leha Dhe kjo të që koptim i ka La musta karra leha Dhe thotë nuk ka qëndrim Djeli thotë vrapon dhe nuk ka qëndrim Këshu e le ka lezuar gjithashtu edhe Ibn Mesudi Abdullah Ibn Abasi Abdullahi Ibn Abasi, Abdullahi Mesudi ka lezuar Jo si që lezu nësot O shemëso të gjri li musta karri leha Dhe kjo është një dhe rezimi par nushmë Par i Koranit është Që thotë o shemëso t dhelizot rrepon dhe të vrepon, edhe nuk ka vend qendrorim për të. Ndërsa argument tjetër është që Allahu subhanahu wa taala ka thënë për tokën, mm. Allahu alladhi jaal al-ardha qarara. Allahu subhanahu wa taala ka bërë tokën qarar. Qarar juna rabin e për, do thotë e paltvishme. Sikurse ne themi ship zuri qarar. Në arabisht e kemi marr. Zuri qarar do më zuri vënd dhe kur zë vën drobi viz kur zë vën do të që nuk po lviz. Po jese në Kazan Karar do në ditviz. Dhe shikoj, te ajri i para Allahu subhanahu wa taala thot, "ushumsu tajjri la mustaqarra laha." Dhelis thot, lviz, nuk ka vend qendrimi për ta. Nuk ka karar. Kurse për tokën thot, "duyatu qurnore, njerësun ne merrish në një, një vend tjetër," thot, "Allahu la yaj'al al-ard qarraran." Që thot Allahu e bëri tokën qarraran. Gjithashtu thot, "emmen ja'al al-ard qarraran," ne një vend tjetër thot Kushe shajtje e bërë tokën kararën? Këto duhet e korenorën e të cilët të, cilë të rëvejnë për tokën. Nërse për djelin, shajtje për mësi për nësurë një asin, ledzimi abdullevnë apasë dhe abdullevnë mësrudit në lidhjë me të, të gjithë. Argument i tretë është që Allah s.w.t. i ka bërë malet përforcua se për për të përforcua tokën dhe për të bërë të të qëndurushme. Pra në dhe thotë Allah s.w Dhe hodhimi të mbi tokë rrawasi Fjalla rrawasi, në gjurë në rabat të thotë Fjalla rrasa jërësu të thotë që të përqëndërojë dhe shka dhe mos lëvizi Dhe fjalla rrawasi, janë gjurë të malet rrawasit Me kuptimi që ato e përfërëtësojnë tokë që mos lëvizi Entë mbi dhe bikum Fjalla entë mbi dhe bikum Kuptimi është i ka vënë allohë malet që mos të në të tokë Mërë nëjë tërgojnë Abdovë minu më Ose di kushtet e provave që toka, ku e krijoi Allahu Subhanuhu Taala fillim fare lëkundej, dhe Allahu Subhanuhu Taala hodhi mbi ta malet dhe ajo u qetësua. Prandaj vetë profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar këtë gjë dhe ka thënë që toka lëkundësh hadithi i saktë, dhe Allahu Subhanuhu Taala hodhi male dhe ajo zuri karar, thot istaqarrat, shikoju thot istaqarrat zuri karar. Kurse për diellin Allahu thot la qarra la mustaqarr laha, nuk ka karar. Ata mund t'i nisoj Si e që thotë Allahusë më edhe Kjo ka kararë, kjo se nuk ka kararë Argument i katërt Shqe Allahusë më tala ta ka thëmë për token Ual ardhë dhe wabha ahalil anam Tokën e ka vendosur për kryesat Dhe fjalla wabha ahal gjunë rabe Që ne përkëthujem të një vendos Dothot të mamë Ta vendosisht një qka posht Ta vendosisht një qka posht Dhe më dhëse për që një thotë Ose se ma rafa ahal Për para këtja jeti është o sëma rafaha, o dha almizan o al alba, o dha ahalil enam thot qilin e ngriti, kurse token e vuri pasht edhe fshetësia që Allah përmënd edhe qilin, edhe token të dyja bashkë, gjithmon ërse asje dhe asë toka nuk lëvizin ndërsa qka bërëndë të të vizin gjith edhe përndaj argument, në më thënë një argument tjetër për, për vërtëtsinës e që po themi Dhe par të të njer, thot, toka në edhe para kësaj të marrim të marrim me të çështën e jetë të tjerë, thot tokën e vendos si poshtë. Dhe kur themi dikush vendos, për shembull e vendos asfaltin tavolinë. Çdo të vendosë, vendos domosdhem që të vizë. Edhe kur themi vendosi poshtë, domethënë është në qendër të universit. Edhe si qiejt. Edhe do ta shpjegojmë domosdhem në fund fare shas përshkrimin e plotë që ka dhënë Islami në, islam në lidhje me qiejt dhe tokën. Çtë bëhet edhe qartë edhe shkaku për Përse folim ne për të çështën e ku është problemi aty që besojmë tek ku do të ne}^{se} që po themi. Gjithashtu argument tjetër është që toka nuk lëviz, që Allah subhanahu wa taala e ka e ka ka thënë për tokën dhe për qiellin që Allah subhanahu wa taala i mban ato që mos bien, që mos lëvizin ose bien. Edhe kur themi i mban që mos lëvizën ose bien, çfarë thotë kë? Që nuk lëvizin. Për këtë thotë Allah subhanahu wa taala inna Allaha yumsiku samaawaati wal arda an tazula, f'tullah i mban qiellin dhe tokën që mos bien në tazula ولا انزالته ان امسكهما من احد من بعده اذا نسرتوت munde nesato do do bien nuk ka kushtim baje te proveshti mbasti subhanahu wa taala argument tjetër kemi qe allah subhanahu wa taala ka permendur tokën në kuran 460 herë 460 herë ka permendur allah tokën kuran Edhe në asnjë ajet nuk ka treguar që Toka lviz. Nikoj që për diellin, sa e ja ka përmendur Allahu Kur'an, fut lind, perëndon, lviz, vrapon, ikën, vjen, rreth diçka e trumbullagët, kurse për tokun 460 herë një herë nuk ka thënë që ajo lviz. Po ka thënë ka vendosur, edhe kto e jeti që po përmendim. Argumenti i shtatësh që Allahu subhanahu wa taala nuk ka treguar që çdo gjë i bën sërish dhe Allahu subhanahu wa taala përveç qjellit të tokës. Çdo gjë i bën sjesht Allahu përveç çdo ndë tokës. Sepse aty ku aty ku thot Allahu subhanuhu teala, thot elem tara an allahu yasjudu lahu man fi ssemawati wa man fi al-ardh. Thot a nuk e a nuk e di ti, thot, që Allahut i bën sjesht çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Pastaj thot vazhdon thot, wa ash-shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash-shajru wad dawabu wa katheerun min an-nas. I bën sjesht gjithashtu dielli, hëna, yjet, malet, pemët, kafshët dhe shumë për njerëz edhe shumë prej tyre u është bërë detyrë dënimit në tyre. Ne shikoni gjithë thojë besër zotallah dhe, dhe nuk përmendë zotallah ndër ata që i bën besër zati qetë dha stokun. Pse? Sësi ksa gjë e është sepse sëzje ka nevojë për lëvizje. Do normalisht ai që nuk lëviz, nuk ka si të bëjë sërze. Në kohë që Allah subhanahu wa taala ku bëtur për tasbihum që tasbih bën gjithë krijesat ka futur dhe qetë tokun tasbih. Ndërsa pse për këtë sërzë nuk e ka futur asjell në stokun. Perdosa Allah subhanahu wa taala tusabbihu laus samawati was sabu al ardhu wamen feena Allahu debun tasbih chi toka dhe çka bëjnë ato tyre te tasbiya ka vutur dhe qetë tokan sepse dhe qetë toka e bën tasbiq ndersa tek sejdhi nuk ka futur qjellën tokën sepse toka dhe që nuk lvizin kurse sejdha do të thonë është çështje që ka dy më ato që lvizin prandaj provizosani nga treguar në hadithin e saq që dielli bie në sejdha Allah subhanahu wa taala si ne nuk e dim Gjithashtu argument tjetër, kem një argument nga Suneti Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem se Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem ka folur për, për atë që quhet Dhelvet e Mahmur. Dhelvet e Mahmur është një shtëpi që është në qendrën e 7, në cinë hy 70.000 malaike, çdo ditë dhe nuk kthehen mënte deri në gjykimet. Thot Profeti Sallallahu Alejhi Vesellem në qendrën e 7, është bëtur Mahmur, hyjnë të çdo ditë, domethënë 70.000 malaike nuk kthehen më atje derisa të bëhet Qiameti. Dhe një, Tho një, një, një, një, një transmetim thot që në thot domthon në një hadith tjetër tregon që ajo, domthon mbetën me amur është pingul me qabën. Tashhë mundu të pyes jua, kur diçka është pingul siç është kjo mbetën me amur me qabën. A mund po të përfitorohet që toka rrotullohet? Sepojse nëse do rrotullohej, nuk ishte siç ishte pingul. S'kazit si të pingulën, pa mund të përfituohet kurrë gjëja. Edhe argumentet faktikisht për këtë që janë të shumta nga Kurani dhe nga Suneti, por kush i kupton ato? Ktu jam domund disa para argumenteve, të cilët janë treguar me Kur'anin dhe Sunetin. Jo vetëm kaj, kemi gjithashtu dhe argumente të tjera, të cilët argumenti e, e rënë në dakord të gjithë dietarëve të Islamit për të lloj çështjeve. Edhe un po them domund dhe dem, jam i jam, jam koshent për ato që po them. Rënë dakord të gjithë dietarët e gji Islamit në lidhje me këtë çështje. Edhe ju e dini shumë mirë që një për argumente në fenë, në fen ton kush është? Ës-hima. Dhe fjala e ës-hima do thotë rënë në dakord të dietarëve të Islamit. Kështu që Edhe sikur Qafira të bini dakord për të çështin, që ju e pat dhe vetë që tas kanë dakord për të çështjen, edhe sikur bini dakord, të rënë në dakord dë të tyre nuk është, domethënë nuk është argument, sepse ata mund binë 100 dakord, edhe ajo dakord e tyre të jetë humbje, tiçka të rrim, ti kufër. Ndërsa umat i Islam por e po çese vi dakord në çështje, ka mundësi të humbi kur, slehet këllëgjën Islam. Prandaj thot Imam Kurtubiu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 mendimi të cilin ndjekin muslimanët, çësia e shpreh, domethënë shpreh diçka prer që ndjekin muslimanët. Edhe çifut dhe krishterët atë çka, ehlul kitab, thotë, është që toka nuk lëviz. Që toka nuk lëviz vetëm se në rast, në raste tërmeti. Apo ta shikosh, hmm. po çesë ndodh tërmet, do llohet drejt njeriu. Një dëshëm thotë Abdul Qadir al-Isfraini në librin e vetë al-Farq bayn al-Firaq, ka folur buqëta hombra thot ajma'u thëj se do të ajmë karan dakorët e ehli sunetit dhe xhamatit thot. Thon që toka nuk lëviz dhe lëvizja e saj ndodh vetëm në rastë të Armedit. Thot dhe kjo ky lë mendimi ehli sunetit dhe xhamatit thot është sikundë shtim për fjalën e dehrijeve. Dehriget dhe dhe kanë qenë një grup njerëz që nuk besojnë në Allahun subhanetaule, të cilët thon se do alexojnë arabisht thot anel ardha tahwi abadan, që do thot, të cilët mendojnë se toka tot bie në pafundësisë e falet të huij do mund ta hedhësh diçka e vetëm bie bie bie bie dhe kështu prendojnë për tokën ata. Që toka vetë rrotullohet rrotullohet rrotullohet dhon tokë rrotullohet në rdu vetes, në diellin. Pasi me gjithë sistemin rdulloj rdulloj rdu trajnë, rdu panjor, e toka rrotullohen ato janë një dhjetë një qendër të panjohur, pasi gjithë toka rrotullohen diçka e ditë panjohur. Gjëra hamë dhe gjëra fantaziera në filma fantastikë shkencor. Me të dhë vërtetë do një gjëre pa pa kuptim fare. Këto ishin domethënë bazat tona nga Kurani dhe nga Sunneti të cilët vërtetojnë këtë çështje. Tashti kalojm te numri, domthon numri 4 i argumenteve ne kete çeshte. Treguam rradh par, qe te marrim mundon radhien e çeshtjes, treguam par, se pare s'ka ku pse njerëzit s'e kan kuptuar te çështja. Së dyti treguam mendimin qe kan shkencestar ne lidhje me kete çeshtje. Së treti treguam argumentet e Kur'anit dhe Sunetit ne lidhje me kete çeshtje. Së katriti treguam argumentet lidhje me Sunetit qoha sallallahu alejhi ve sellem dhe ka edhe hadithe tjera, përmendëm dy hadithe ne Edhe përmend gjithashtu rënien e dekor të dietarëve të, të, të Islamit në lidhje me këtë çështje, ne tani do të rregojmë disa argumente logjike që e hedhin poshtë urinën e tyre ose hipotezën falë tyre që thon që Toka rrotullohet rreth diellit. Po ti pyetesh tani njerëz të, të, të cilët thon që Toka rrotullohet rreth diellit dhe bën një rrotullim rreth vetes saj, plasin për rrotullimin e vetes saj, thotë ky rrotullim, domethënë është me një shpejtësi 1670 km/h. Profitorojnë që qëfar shpejtësijet, dhët, 1670 km në orë do më thënë që nëse të kishën do më thënë një personë që në gjithë është e lartë në qëllë dhe të rinjë të e vetëm për një orë në ajer, i bindi që mas një orë t'i ishtë në Amerikion, një Shqipërima. Sepse do lëvizë të tokë 1670 km në orë, dhe mos më thënë njëri që forësa të rejtësit të tokës e ka marrë njëri në vete pse po ndoti këto gjëje do, do kishte një do kishte një rrym ai aj, aq të fuqishme sa zot përballon, do përballonte dot asnjëri absolutisht prandah Allah subhanahu taala kur ka treguar për tokën dhe ka thënë am j'al al-ard qarara w ja'alha khilalaha anhara ka thënë kush Allah kush e ka bërë tokën qarar edhe ka vendosur në të lumej shikoj çfarë shpresi shiko po po të shikosh Kurani subhan subhanallahu i ka përmendur çdo gjë në vendin e vet Tot e ka bër tokën qarrar dhe ka vendosur lumenjt. Pse ka përmendur direkt lumenjt në bas kësaj gjeologjike lokale për t'reguar që toka është fikse, sepse po mund të ishte fikse, nuk do të qindron lumenjt vendin e vet. Do të kishim dalë në shtrat dhe do të kishim bër problem shumë më vështajë. Nuk do të kishim, nuk do të kishim stabilitet. Prandaj dhe ti si njeri kur e shikon lëvizjen e tokës, natyrëti dallon direkt më njëherë. Nëse ti po lëvizish gjeka, çka ka këto vize gjigande, 160, 170 km/h, ti se kupton fare, ky është një butallik me të vërtetë. Ky është më drejt një butallik i cili do të thonë u është hedhur njerëzve, do si të thonë është si puna, siç ka thënë shehëzimi i im për grupet e humbura, këta do të u paraqesin tek kontratë të tyre njerëzve, po paraqisin me, me një formë të bukur, që ta zbukurojnë aty si punë një person i cili ta paraqit mishin e derrit në tabakan prej ari. Edhe këta i zbukurojnë ato kodrat e tyre, ata paraqesin kodrat e tyre në tabaka prej ari. Përton që ja kjo është e bukur për ne panoje. Por muslimani nuk duhet të jenë, nuk duhet jen të jenë bisht të tjerëve, sepse ne lutëm ngritur Allahu subhanahu wa taala lart dhe nuk kemi nevojë për të ndjekur ata. Mjafton që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur vërtetën Kur'an dhe ajo është e vërtetë që nuk ka dyshim në ta. Edhe po të shikosh innahum lafi qawlin mukhtalif Gjithmonë qafyrit të gjën në kontradiktë ndërmytëre në çdo çështje. Edhe për origjinën e çthonata Big Bang-u i famshëm që është bërë famë tek muslimanët. Unë ta shikoni tek gjeografia, në mënyrë, këtu në Shqipëri, e klasa 6, e kanë përmendur siç është edhe thonë që hipotezat e origjinës universi janë me 10ra. Njëra prej tyre është Big Bang-u. Është hipotezë. Fakti që jo si e jone shënej i rezëmjejmërupt. Po, seriozisë e dhëshë dhe hezi me së mbylur. Shko tek gjeografia e klasës 6, e kanë treguar të vë lloj që mundsi domodin që të cilët i tregojnë ata janë 1 2 3 4 tre, ka treguar dhe një prituresh të kjo. Kupton e para që nuk ka gjëra i xhma të më tyre domoshem. Nuk ka i xhma, unë kam parë edhe shumë çështje të tjera të cilat ata e kanë pretenduar të sigurt dhe u përmendën edhe gjëra të tjera këtu, kupton edh ata vetëm do të kan hedhur poshtë pa sakosh. Prandaj do të thonë nuk lel, nuk na lejohet negjë që ne të hesim në bazë aty që thonë ata kështu. Unë jam i sigurt për më gjë që do të themi gjë. Allahu është plot fuqishëm. Ai ka krijuar këtë tokë, duke thonë natyrë aty bëhu to vepër. Kurse ta përndojë krijimi i tokës dhe që jve ka ardhur, do të thonë nga një evolim i pa, do të thonë i pafund. Dhe këtu është çështja që të themi do të ritojmë tek kush dëmixë çështja. Por përveç të kalojmë te kjo, do të thonë Po përmendim disa argumente të mundhë logjike të cilat domethënë po, e hedhin poshtë teorinë e tyre që thon, ose hipotezën e tyre të famshme. Ne përmendëm çështjen e rrotullimit të tokës dhe çfarë thonktar në lidhje me këtë. Gjë, edhe folëm gjithashtu për çështjen e erave, çështjen e, domosësi si do fërrin era, por çështja do ishte kjo lloj shpërcisje e madhe, çështjen e ujit dhe morrë. Ndërsa pika tjetër është çfarë ndikimin ka kjo në kideen e muslimanëve. Tashi do do të jap një përshkrim që ka dhënë Islami në lidhje me universin dën në bazë sajt do do gjikojm pas vet, ju do gjikoni vet, që sa dëmshme është të besojmë që toka rrotullohet rreth diellit, jo dielli rreth tokës. Shikoni çfarë, fam, në fam që Allah subhanahu wa taala e ka vendosur to kompost. Tashi përfituani tokës rumbullaqët. Edhe për këtë lloj çështje ka rënë dakord gjithë ummeti i Islamit që tokës rumbullaqët, dhe argumentet e Kuranit vërtetën këtë legjendë nga hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam. Tokës rumbullaqët. Tashi çdo kush nga anë vet Siku që është këtu ose ky që është këtu, thot prati që shikon qiejll, thot është lart. Edhe këtu këthe dhe këthe, dhe edhe kjo gjë sepse Allah subhanahu wa taala ka bërë në tokë atë që quhet forca tërhejse. Dhe këtë këtë lloj veçorie ka toka. E ka bërë Allah subhanahu wa taala këtë lloj këtë lloj gjëje që njeriu të jetë i qet kudo që të jetë. Prandaj ti kudo që të ndash, tu ndash në Amerikë, ndash në Australi, ti i shikon tokën për poshtë dhe qenë lart. Prandaj Zot Ibn Qayyim e gjozje dhe vet fjala tok në gjuhën arabë, e ardh do të thot poshtë. Dhe fjala sama që do të thjellë në gjuhën arabë do të thot sipër. Prandaj shikoni, kjo është toka. Qilli i parë e rrethon tokën me të gjitha si anët në formë dhe është rrumbullaka sikurse të toka. Gjithashtu dhe qilli i dyt i rrumbullakut në formë topi. I treti, i katërti, prandaj Allahu Subhanu Teala ka treguar që qilli do të gabur shtatë dhe tokën shtatë. Do më ne 7 shtresa qiell, 7 shtresa tokë. Si janë këto, nuk i dim. Nuk janë në të shtresat atmosfeve si kam pretenduar dhe sa njërës njërë atë, por janë 7 shtresat qie, 7 qie, si kurse janë 7 toka. 7 qie, 7 shtresat qie, 7 toka, 7 shtresat tokë. Edhe e fundit e tyre është topi i menzën i totës që është tokën 7. Kur den nga tokën 7, që një gjithën i tokë, ti qurë është siper, dhe më dhe siper tokës. Edhe e që këti për siper, nga gjithë anët është siper. Pandaj koncepti i fjalës lart dhe poshtë ekziston vetëm për atë që besojnë që Toka është mes. Sepse kemi tashin Tokën, ky është qelli i parë, ky është qelli i dytë deri në qellin e shtatë. Tashin sipër dhe poshtë ishtë, tu është, tu ush qëndra. Duke u ngjitur nga qëndra që është Toka, ti ngjitesh sipër nga të gjitha anët për në qiell. Duke u zbritur poshtë për në qëndra që është Toka, ti zbrit poshtë. Ky është koncepti i lartë dhe poshtë në Islam. Prandaj Allahu ka thënë ose smalla rrafha qellen e kangritur kurse token e ka vën posht. Do thonë ka vën mund mes. Edhe po qes se toka nuk do ishte mes, do ishte me një cep, si shprehendonin ta. Me një cep. Au, sa miliona sa miliona thot vite, sa miliona galaktika është me një cep atje. Dër pyetja, ku është lart dhe ku është poshtë? Do thoni ju shëni intereson lart dhe poshtë. Ne ne intereson sepse ne themi qallahu është lart. Qartë? Allahu është lart pse ka përmendur të gjën Kur'an e ka thonësh mbi arsh. Dhe nëse ne nuk e dim se ku është lart e poshtë, mm. ne kemi humbur zotin tonë. Atë ngati lutim, thënë ngati ngati gëdhur ton. Po qjesë toka nuk është në mes, që un un kudo që ti ndash në Amerik, në Australi, në Shqipri, po i ngri do duart në qelli, e kam ngri do duart lart, do nzroj që em lut Allah spontane. Por nëse nuk është në qendër to, është mbi cep. Është mbi cep. Atë kush është qendra? Kush është qendra që themi që është mezi dhe është pika më ulët? i bitej diku në qell. Atëherë i bie domethënë që nëse unë do, lutem, dhemi Allah, do lutem posht, dhemi thonë, tamam, të lutem domthon Allahu do të të lutem poshtë e sipër. Edhe ky është domethënë tamam akidia e sufive të cilët thonë që Allah është kudo, është poshtë, është sipër. Edhe disa për ty bile, Allahu e ruajt, po po e po, po, thënë vetëm që ju ta dini domethënë. Rreziku se ç'është në thoshin, thoshin domethënë, nëse thoshën subhana rabbil aala be thoshën subhana rabbil asfal. Qateluhum Allah pastashallahu përse përse gjetë pisën ata thonin pazë, thonin thon ata e madhër me Allahun i cili është me i ulti thon, plehrat e qelput. Këta janë me vërtet plehrat që ekzistojnë në faqen e dhëut, të cilët nuk e madhërojnë Allahun subhanallahu teal. Dhe ngjërdhi kjo lloj kide. Kjo kide vjen kur ti nuk bëson, nuk nuk e di ku është larti, ku është poshti fare, s'ke një drejse sepse ti nuk ke tokën në qendër. Që në bazë saj të nisësh dhe, dhe të përfiturosh që sipër është qielli në të gjitha anët, kur ze toka është në qendër dhe duke zbritur zbentollë dhe të ku ngjitur ngjitesh për një qjellë në të gjitha anët. Për ne Allahu Subhaneh ve Teala ka thën thum muradatna usfal es-safeenin. Fjalët e thuam atë pastaj thot në es-safeen. Fjala sufun jone në ato thot poshtë. Dhe fjala esfel do të thonë është vendi më i poshtë. Es-safeen kanë 9 dietarë toka e 7. Dhe aty ndodhen xeheneemi dhe këtë lloj xehene ka thën Ibn Taymija Sheh Ibn Uthaimin, të tjerë, Ibn Kathir e të tjerët e tje dietarë janë transmetuar nga selefët këngëjë, nuk është fjala ime. Tashhi e thot, është ka thonë Allahu i ka chuar në tokën e 7. Domethën në pikën më të ulët që është toka e 7. Tash ju e dini domthonjë pika më ulet, sh... e ulët është toka e 7 thonë ata, atëher toka e rrumbullaqët, pika më ulet, e ulët është toka e 7 domthonjë në qendër. Domethën në qendër. Kjo tregon domthonjë që edhe vet toka është në qendër. Se poqja se do ishte toka e qendër, nuk do quheshë mezi tokës të që është pika më e ulët e universit, në të cilën bien shpirtat e qafierëve. Prandaj Allahu subhaneh ve te almostia jeti, çka thot fot thumurududallahu salsalil ilal ladina amanu wa amilussalihat. Përveç atyre që kanë bërë së dhe kanë bërë punë mira. Por desi Allah veçoi besimtarët që kanë bërë punë mira, këto tregon që besimtarët nuk hyjnë në këtë lloj vendi. Dhe ky atë tregon që ky është vendi e vendi i qafierëve. Edhe Po të shikosh, mund të shikosh të fësini që ka thënë djetarë në lidhje me a jetin që është në surën mutaf e finjë, thot inë në kitabë në fëgjaj lefi se gjin se gjin ka thënë djetarët është toka 7 aty, thot, burgosen shpirtarët e mos besimtarëve në më thënë në dy një varët, kërë janë varet të tyre shikoni të shi nëse një person nuk beson që toka është në qendër të universit atëherë e ka humërë zotën ai nuk e di ku ka Allahu. Në ra, në gjendjen më të mirë është ky person po tijet, po që do të besojmë na që ka frikë Allahut, është domethënë në gjendjen më të mirë ky është domethënë si një person i cili beson dy gjëra kontradiktore, e vot Allahu dhe si është realiteti i tyre. Sepse nëse ai beson që toka është nuk, nuk, nuk, nuk është ende, atëherë ai ka humbur poshtë edhe lartësi si koncept fare. Sepse për për shkenstarët, po dalsh nga toka ata nuk kanë as lartës poshtë. Përfituar është i toka është me cep, edhe ti din hapësirë. Kush është lart, kush poshtë? Kush ta kush poshtë? Nëse nuk e beson që Toka është në mes, atëherë më thoni kush është lart i kush poshtë. Dolla tash, do të thonë dolën hapser. Më thoni kush është lart i kush poshtë, se unë duhet të ngjërduar të lart që ti lut të mundohet lart. Më thoni kush është lart i kush poshtëti. A është poshtë? këtë apo është këtë, apo është këtë, apo është këtë? Nuk ka shans ta vërtetën te logjika e fare. Sepse si koncept është kreti gabuar. Për ne Gudsullallahu subhanahu që Allahu është lart dhe kjo të ka treguar provuesën shumë shumë hadithe dhe është treguar kuran se Allahu është më i artë dhe dietar thonë që kush nuk e beson të dhëgjësh qafir te nga feja kuptimi kësa e shqe, i kësaj është se ai i cili nuk beson që Toka është qender, ti të të në qendër rezultati i tij është kontë këndejë do qum doje kjo është çështja e parë që tregon rëndësinë e kësaj çështje shumë rëzikshme. e rrezikshme e dyta gjë është toka ka një rëndsi nuk është si nuk është si planetet edhe megjithëse ta i kanë thurë tokën planet Fatin është tokë në us planet. Sepse planetët nuk janë të përshtatshëm për të jetuar njerëzit, krijesat. Toka e ka bërë low përveç të gjith universit të përshtatshëm për krijesat, për këtë që ka vendosur atë poshtë, në qendër. Ndërsa për këtë të cilët toka nuk është mes, me gjetar nuk e besojnë këllëgjë, nuk e kanë iden se si funksionon kllëgjëja, fontë ka shumë etcep, ku to vullun pasë të aí pas dyshimi që ka, s'ka UFO. Sepse kur ti nuk beson që toka pasë një rëndësi të veçantë Sepse ka krijuar lowd i kanë dhënë një rëndici të veçantë tokës. E pandesh në qendër tokaja. Atëherë, toka atër, që kemi recet në të posa njerëz, ata mundë ke tokën sepse janë në pjesë tjetër. Nëse kur ti e beson që toka është në qendër, siç ka thënë, siç është treguar në argumentet të sakët të Korani, të sënetit, e saktë të Kuranit dhe të Sunetit, ajo që kuptohet me këto argumente, a mund të përfituarsh me që ka UFO? Hemalis domun që nuk ka shans, gjithto janë shpiftet e kërstave të, të tjera ti duhom mështrore me to njerëzit. Sikur se i mështroron njerëzit kur u thon njerëzve që ka, do të thon njëri që shkoon në han. Në vetërtet e vërdetuan, do të thon, bile e nxorën të palanon vet para disa viteve që s'kishin shkuar as në han as diku më fare. Kurse pjesa jone këtyre lajmeve është ne i besojm të verbër në këtë fortësi. Rëzighi që është ja është që ai personi i sin nuk e beson në çdo lloj forme universi, siç ka treguar Allahu subhanahu wa taala e nuk e diko ka zotin e vetë e pare dyta origjin e kësaj fjalit që thonë këta që to ka rëdullu edhe djelit është se thonë në monë origjin e kësaj fjalit po të këthej është në origjin fare këta thonë që origina e harë danis ujje vështë në më thonë në një thon thon, tymi gazë e qunë qun nebula e këto nebulatë janë në më thonë të më thonë të mëra për të cileve kryon një ujjet në këto e në kryuar uj Edhe yje, domthonë, duke rrotulluar rreth vetëve të veta për bilione, bilione, trilionë vjet, u shkopën prej këtyre masave të mëdha, të cilët janë planetat. Sipas këtyre, edhe një prej këtyre që u shkopu dihet të tokë. Dhe Toka, toka fillimisht ishte, ishte domthonë një, ishte një pjesë gazi. Dhe duke u rrotulluar miliona, biliona, me biliona, me, me, me trilionë vjet, pas së dodh u uftop edhe u bë përshtatshëm për jetë. Mosëmë vëzhgojmë pse pse vë tokë, apo do të thjesht po padë që su, su bën përshtatshëm për jetë. Do të thënë, çë bërin tokët me që u bë përshtatshme, sot thjesht u bën të përshtatshme. Domethënë, sikoj origjina e kësaj gjë thonë këta është që në këto ka evoluar, evoluar me bilione me trilionë vjet dhe kjo është shumë e shkencëtarë më sot. Edhe kjo është e njëjta fjalë që thotë Darvin i vet, por ne kemi kemi mohuar një pjesë të asaj hipotezës së Darvinit, edhe kemi pohuar një pjesë të saj. Pa e kuptuar domethënë që kjo është origjina e saj, sepse Darvini që thotë për teorinë e evolucionit, po kjo është origjina. Dëpse, aji dhe më thënë, nuk është e që putë allahë, se të thotë njëri u ka arnda me muni, pas e me muni ka kryu zote. Se kjo dhe më thënë, në mërishë në përfundimi këse dhe, dhe njëri u ka kryu zote atëherë. Por, aji thënë, sikur se njëri u ka arnda me muni, me muni ka ardhur duke evoluar për miliona, miliona, triliona vjetë, këto shifrat me miliona, me triliona i kanë këshuat, asipu në dy leksheve tonë që një japim i nëzirim së dhe ka kjo ka don milion trilionda por Allahu thon Kur'an ma eshetum khalqas semawati wal ardum ma kuntum muttahiden mudillin ududa thot nuk i bera un ata mosbesimtar njerëzë mnezor dëshmitar ne krijimin e çeveve tokës dhe nuk mund te marr njerëzë mnezor si prokraas mi si ka bera Allahu dëshmitar ata ata mosbesimtar që nuk besojnë Allahu subhanuhu te ala dhe po te shikosh gjitho kto teoritë tyre të, të famshme vonza do vërtet te çojnë ne mosbesimin Allahu subhanuhu te ala Sepse ata pretendojnë që kjo hapësira, hapësira e çfarë është, është një hapësirë pafund, pa fillim. Pra, thot kur del thot, pra, thot, thot, ata po tipësojnësh, po dolen nga toka, thot, nuk ka asi para as poshtë, nuk jodim asi para as poshtë, din gjata. Nuk ka vetëm hapësirë pafund. Edhe fillimi, thot, nga tymi. Edhe tymi ka një fillim tjetër. Edhe hedhni hipotezë, thon Big Bang, thon bi të hipoteza të tjera më radhë. Nëse më rumbës tashi, do të thonë se kush është vërtetas? kurse ne domethën shkojmë dhe mbyllim sy dhe besojmë atë që thon ata në mënyrë të verbrë duke lënë atë që ka thënë Allahu 2 sekonda atë që ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an. Ideja është domethën që vetë Dervini i cili thotë që njeriu ka nga mëmuni, thotë domethën më që origjina e diellit, origjina e diellit është nga këto, po tymi që ne e quajmë nebula. Edhe origjina e tokës është nga dielli, pra ne ka ardhur kjo kjo kjo domethën si tip hipotete që toka rreth diellit sepse toka është fëmia e diellit e kapill diellit. Kështu që kta domethënë ka kjo dalin dhe, dali dhe thon pastaj që tore do të merr diellit. Ndërsa realiteti është e kundërta e kësaj. Fakti si që ti çës, domethënë ka dhe detajet e tjera dhe zgjerimet e tjera, domethënë unë shpresoj që më ka sa sa përmendë ditë të mjaftueshme, si sqarim për ti çështi, për çdo kënd që dëshirojnë ta kuptojnë vërtetën, ndërsa një dëshiron të kuptojë vërtetën, e renditshme që ne në treguohet vërtetën përpara Allahut, përpara krijesave, dhe Allahu është dëshmitar për të gjë. Dhe un po u them, Allahu është dëshmitar për të që po u them. Dhe Allahu subhanahu wa taala do të pyese ditën e gjykimit për të vërtetën të cilën ju e keni dëgjuar me veshët tuaja. A e pranuat atë apo nuk e pranuat atë? Un nuk kam për detyrë t'i them vetëm se ju do të treguat vërtetën. Ndërsa e pranoni apo nuk e pranoni, ose e pranoni diku tjetër, nuk e pranoni atë, përmoi nuk ka shumë rëndësi. Më më intereson që do të treguhet vërteta edhe Allahu subhanahu wa taala të vërtetën e ka bërë detyrë për çdo njeri ta pranojë atë. Kush nuk e panon vetëm vetën e vet, ka shkëtoruar. Nuk mësoj se mbas të sjerimi të ketë nevojë ti çështë për të sjeruar më, edhe pse disa vëllezër Allahu i zot, kanë takuar dhe më thoshin pa e njohur të çështje fare, pa u futur detaj dhe pa e njohur se si është realiteti i kësaj çështje, as nga në shkencor dhe as në islamit, më thoshin në vlam ose prapë të çështje fare. Mos e prapë të çështje O menjërorët tani kur ti nuk e njeh ti çështën se si e është, as nuk e ke idenë se nga bie kjo çështja në Islam, as nga një shkencor ofare. Si mund gjykosh të, të, si mund të, si të, të një forme? Si mundu ti të lejohet ty në Islam, si të lejohet ty që gjykosh të një forme, ikoj që thuhet që Omer ibn Eilhanu i thot një gjykas duke këshëlluar i thot, nëse të vjen një person kot, dhe tankohet që një filan tjetër i ka i ka nxjerr njërin sy i mos jetë drejt, derisa të shikosh tjetrin se mbas të jetë i ka ndalë të dy syt. Pani nuk leo hiç një herë të, të gjykojë me me me njañshmëri. Allahu subhanehu ve teala ka qortuar që, Daudun alayhis salam, i cili kur gjykoi gjykoi me njañshmëri. I erdhin dy persona, njëri tha un kam 99 dele, tjetri tha un kam vetëm një dele, edhe i tha i tha ky që kam një dele, tha ky më mundi më llave, tha. Ai tha Daudul alayhis salam vetë ka për padrejti. Pa dëgjuar se çfarë po thotë, çfarë argumenti është ka ai i cili ka 99 dele, sepse nëse ka ai 99 dele, që nuk do thotë që ai isha nusë një, nuk është tia edhe kimiçi pas sa vetëm një dela atëherë ta mshironim dhe të japim këtë ndenë, do pse nuk ka drejt. Prandaj qoftë Allahu subhanahu wa taala, pse nuk i dëgjoj të dyja palët. Prandaj gjë më e bukur tek tek sqarimi i çështeve që të tregojnë të mendimet e njerëzve, të tregojnë të argumentet e Kuranit dhe sunedit, të Sunnetit, të tregojnë argumentet e vërteta në lidhje me çdo çështje. Lusem Allahu subhanahu wa taala të më dhuroj durim, devotshmëri, sinqeritet, vendosmëri, edhe qëndrueshmëri në fenë e tij deri në vdekje. Allahu hasproblemë me gjithë.